ndugu zangu tusogelea neni tuzibe mianya ambayo yuko hapa mbele kwa sababu ya ndugu zetu walioko nyuma wapate nafasi Innalhamdalahu nahamduhu wanasta'inuhu wanastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wasayyaati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu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 دموع الحزن لفراق رمضان وها نحن اليوم تذرف عيون الصالحين شوقا بلقاء رمضان ونسال الله جل وعلا بمنه وكرم ان يجعلنا من اهل رمضان نغوكه ايمان baada ya kumhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nakuhusieni kadhalika na, na yusia nafsi yangu tumche Allah Subhanahu wa Ta'ala ndugu katika imani ni kama jana tu ukitazama kumbukumbu za matukio ya Ramadhani ya mwaka jana hazijapotea katika vitu vyetu wale watu ambao ni wajawema walimwaga machozi ya huzuni kwa kutengana na mwezi mtukufu wa Ramadhan lakini aliyama asr'ha masiku yamekwenda mbio na leo nyoyo za waumini wajawema zina shauku ya kukutana na mwezi mtukufu wa Ramadhan ni masiku machache ambayo yamesalia Allah subhanahu wa ta'ala tujalie katika watu wa Ramadhan Tunaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan Ndugu katika iman Shahru Ramadhan lahu ta'amun Mwezi wa Ramadhani una ladha maalum ya aina yake lakini ladha hii wanaijua wenye kujua thamani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan wanaijua watu ambao ni wenye kupenda mwezi mtukufu wa Ramadhan Ndiyo wanafahamu ladha ya masiku 30 au masiku 29 ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. ndugu zangu katika imani mwezi ulioko mbele yetu ni mwezi wa kufunga lakini ni mwezi wa tauba wal inaba na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini vile vile ni mwezi wa kusamehewa madhambi na kufutiwa makosa ni mwezi wa kuachwa huru na moto wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani ndani ya mwezi wa Ramadhan Waislamu wanagawanyika katika makundi matatu. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Liko kundi ambalo kasabat arbahan kathira linavuna kheri nyingi zilizopo katika mwezi wa Ramadhan kwa kuzitumia vizuri fursa zilizoko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan na hii ni fadla ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kundi la namna hii hao ndio wamefaulu na kufanikiwa wadhālika fadhlullāhi yutīhim man yashā fa laula fadhlullāhi 'alaykum wa rahmatihī lakuntum minal khāsirīn lau kama sio fadla na rehma za Allah Subhanahu wa Ta'ala wengi tungelikuwa miongoni mwa watu waliopata hasara Kundi la pili ni kundi la watu ambao khasiru khusrana mubina. wamepata hasara iliyokuwa kubwa hasara ya waziwazi ndani ya masiku haya matukufu ya mwezi mtukufu wa Ramadhan na watu kama hawa Allah Subhanahu wa Ta'ala anawazungumzia katika Qur'ani anasema wa mayattakhidhisheitan waliyan min duni Allah faqad khasira khusrana mubina na wale ambao wamechagua kumfanya sheitan ndiyo rafiki yao ndio kipenzi wao kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala bila shaka watu hao wamepata hasara iliyokuwa kubwa hasara ya waziwazi wazi. lakini kundi la tatu Nikundi ambalo yakunuu baina baina bayn, waqati na kati Hawa ni mfano ya wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewataja utamuona wakati mwingine anapata hasara lakini wakati mwingine ananufaika Allah Tabarak wa Ta'ala anasema wa akharu bidhunubihim khalatu wa amalan salihan wa akhara sayya zangu katika imani unwani ya hutuba yetu ya leo limadha nakhsaru ramadhan au asbabu khasara fi ramadhan sababu za kupata hasara ndani ya mwezi wa ramadhan katika masiku ambayo tumekwisha kuelewa fadhla zake na thamani yake yako mambo mengi ndugu zangu katika imani na sababu nyingi za kupata hasara yanaweza kuwa ni mambo ya kawaida kawaida sana lakini kwa kuto kutokutambua kwamba haya ndio mambo yanapelekea kupata hasara, tunaingia katika Ramadhan, tunaishi masiku 29 au 30, yanaondoka na tathmini inakuwa ni hasara. Ndugu zangu katika imani, nimeonelea tutanabishane kunako mambo haya. Tukiwa tunaendea masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ili tuweze kutanabahi tusiingie katika hasara hizi hasara hizi ndugu zangu katika iman ahalul ilmi wamezitaja wanawazuoni wa Kiislamu wamezigawa katika makundi mawili ziko hasara ambazo zinawahusu wakina mama na ni nyingi lakini ziko hasara ambazo zinawahusu wakina baba na ni nyingi vile vile na ziko hasara ambazo tunashirikiana min asbabil khasara fi ramadhan na hasa zinazo wahusu wakina mama ni kuzipuuza swala tano ndani ya ramadhan mwanamke wa islam amefunga lakini anakuwa ibada ya sala kwake Anaswali pale atakapokuwa amemaliza shughuli zake wengi kina mama anaweza kaona shughuli ya kuandaa aftari ni muhimu sana kuliko swala swala itaadhiniwa Itakimiwa watu wataswali. nafsi yake inamwambia malizia hii malizia hii malizia hii anakuja kuiswali, swala ya fardhi mwisho kabisa mwa wakati wake anakimbizana na wakati lakini vile vile ni swala ambayo haina khushui. Anaswali mimba bisakti atab kuondosha lawama hii ni hasara au hii ni sababu muhimu miongoni mwa sababu za kupata hasara katika mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ndugu zangu ni mwezi wa ibada, ni mwezi wa kujikurubisha na kujipendekeza kwa Allah kwa ibada mbalimbali mbali za sunna. Ndugu yangu niambie ikiwa mtu fardhi kwake imekuwa anapuuza na kuzembea vipi ataweza kuswali swala ya sunna? Yule ambaye anaiswali fardhi kwa kukimbizana na wakati wake vipi atawafikishwa kutanguliza sunna hakuna kablia hapo wala hakuna baadia Hili ni jambo ambalo yatakiwa kina mama chukueni tahadhari na tunawataja kina mama kwa sababu mara nyingi sana mmekuwa mnashughulishwa na kazi za nyumbani kiasi kwamba hata wajibu wa Mola wenu mnausahau mkidhani kwamba hayo mnayofanya ni muhimu zaidi ndugu zangu katika imani mna sababu hasara miongoni mwa sababu za kupata hasara nyingine katika mwezi wa ramadhani na hii tunashirikiana kwa kina baba na kina mama ni swala zima la usingizi mwingi na uvivu na haya ni matokeo ya kuchelewa sana kulala mwezi wa ramadhani unaingia namna hii Tulisema katika khutuba ya wikijana kwamba watu wanajiandaa na ramadhan. Wema wanajiandaa na ramadhan, lakini kadhalika na waovu nao wanajiandaa na ramadhan. Wako watu ambao wanaandaa lawhi, mambo ya kipuzi mbalimbali mbali kwa sababu ya kupoteza muda katika ramadhan. Wako watu ambao wanaandaa mambo ambayo hata kama hukiyetia katika uharamu lakini ni sababu za kupoteza muda wako katika mambo yasiyokuwa na faida. Hivi sasa kuna viwanja vinaandaliwa kwa ajili ya mechi maalumu za mwezi wa Ramadhani. Watu wanaswali tarawih, vijana wa Kiislamu wako kwenye viwanja wanacheza mpira. Mpira utachezwa mpaka saa sita au saa saba za usiku. Huyo anayekwenda kulala saa saba za usiku, anawezaje kuamka kuswali swali alfajiri kwa jamaa? anawezaje kuamka usiku kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini anawezaje baada salati al akakaa katika musalla akifanya adhkari akisoma korani, hatimaye akawa ni mtu ambaye amenufaika na muda huu hapana shaka mtu ambaye amechelewwa kulala na amekesha na wakati mwingine amekesha katika haram kama atajaliwa kuswali swalaatul fajri basi baada swalaatul fajri mubasharatan atakwenda kulala hawezi kufanya adhkari baada ya sala hawezi kupata fursa nzuri lakini kuna tatizo lingine litatokea baada swalaatul fajri hawezi kusoma qur'an anafanya taswifu anausogeza muda inshallah nitasoma baada dhuhur baada dhuhuri mwili umechoka inshallah baada al-asr kwa kinamama, mama muda huo ukiingia ni muda wa kuandaa iftari siku nzima inapita wa hakadha wiki inapita hatimaye ramadhani inamalizika hakuwafikishwa maskini kusoma wala khatma moja katika kitabu cha Allah Nguvu zangu katika imani hii ni sababu muhimu miongoni mwa sababu za kupata hasara ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhani Wa min asbabil khasara na miongoni mwa sababu za kupata hasara na hii inahusu kina mama, ni kupoteza muda wao mwingi jikoni. Katika kuandaa vyakula vya aina mbalimbali kama tulivyosema kana kwamba mwezi wa Ramadhani umekuja ni mwezi wa kula na kunywa. vinaandaliwa vyakula ambavyo wakati mwingine watu wakikaa kufuturu hawatovimaliza matokeo yake vyakula vile vitakusanya vinakwenda kutupwa. Waliaadhu billah israf ndani ya mwezi ambao yatakiwa watu wajifunze kufanya iktisadi katika vyakula ndiyo maana wengi tunaikosa fursa ya kusamehewa na msamaha alioutaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale wengi ambao ni wenye wingi wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani Allah anasema wa dhakirina Allah kathiran wa dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima wale wanaomtaja allah kwa wingi wa a'dhamu dhikri kitabu allah jalla wa ala na dhikri iliyokuwa kubwa ni kitabu cha allah subhanahu wa ta'ala hii fursa tunaikosa wale wanaomtaja allah kwa wingi katika wanaume wa dhakirat na wanaomtaja allah kwa wingi katika wanawake Aadda Allahu lahum maghfirah allah ameandalia msamaha wa ajran عظيما na ujira uliokuwa mkubwa ndani ya mwezi wa kuchuma tunaukosa ujira kama huu ni hasara iliyokuwa kubwa ndugu zangu katika iman ibn al rahimahullahu ta'ala anasema wafi dhikri jalla wa ala min 100 faida katika kumtaja allah subhanahu wa ta'ala katika dhikri kuna faida zaidi ya moja akataja miongoni mwazo akasema Miongoni mwa faida anna dhikra yurdhi arrahman wa yatrudu ash-shaytan wa yuzilu al wa yajlibu rizq Hizi ni baadhi ya faida amezitaja al-allama ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala kwamba kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa faida zake ni sababu ya kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala lakini miongoni mwa faida zake ni sababu ya kuwa mbali na sheitan al-waswas al ambaye idza zakarta Allah khanas ay ibta'ada wa katika sababu au faida za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala dhikri inaondosha huzuni inaleta utulivu wa nafsi ala bi dhikri llahi tatma'innul al Allah anasema kwa sababu ya kumtaja Allah tabarak wa ta'ala nyoyo zinapata utulivu Nguvu zangu katika imani miongoni mwa sababu za kupata hasara at-taswif taswif zangu ni katika magonjwa ambayo Yameukata umri wetu kwa kiwango kikubwa sana. Taswifu maana yake ni kuyasongesha mambo. Tafanya kesho. tafanya baadaye. Nitafanya tu. Na sheitan yaidukum Wayumannikum anakuahidi tu utafanya kwani lazima leo hata kesho ni siku. Anakupa matumaini kama kufanya umeshafanya sana. Na wengine wafanye. taswifi, imekata sehemu kubwa ya umri wetu. Tazama ndugu yangu katika imani na ujiulize kheri ngapi ambazo zilitangazwa wakati fulani ulikuwa na uwezo wa kufanya lakini ukufanya ukasema nitafanya lakini hukuweza kuwafikishwa tena kufanya. Ndio maana Allah Jalla waala katika mambo ya kheri anatuagiza katika lugha ya kusema neni, kimbilieni wasariu nendeni mbio ila maghfirati min rabbikum wa fali dhalika falyatanafas almutanafisun katika yale yaheri watu washindane Kwa hiyo gonjwa la taswifu gonjwa la kuyasongesha mambo kwamba nitafanya nitafanya inakwenda mpaka ndani ya ramadhani Mtu baada ya hakuwafikishwa anasema nitasoma Qur'ani baada dhuhur. Inakuja baada dhuhuri anatokea mambo yanakushughulisha unasema nitasoma baada alasri. Inafika alasri unasema nitasoma maghribi na hakadha. Ramadhani inaondoka bali hii taswifu ndugu zangu imekata katika umri wetu hata katika yale masiku matukufu katika kumila la mwisho. Katika Lailatul Qadri usiku ambao ibada yake ni sawa na ibada ya miaka 83. Yako mambo mengi ya kipuuzi yanaingia unausogeza muda nitafanya nitafanya hatimaye ukitahamaki watu wa wamevuna kheri, na wewe umeondoka patupu ndiyo akasema mtume sallallahu alayhi wasallam ragima anfu rajulin adraka ramadhana falam yughfar la amepata hasara mtu ambaye ameidiriki ramadhani kisha ikaondoka naye hakupata msamaha wa Allah istaghfiru rabbakum inna kana ghafara. Alhamdulillah. Salat wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa zangu katika iman. Tunatanabahishana katika mambo ambayo ni sababu ya kupata hasara katika masiku ambayo kama Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia kuyadiriki huna uhakika kama utayapata masiku mengine. Dugu zangu kwa thamani ya masiku yaliyo kwa As-salafu wema waliyotangulia walikuwa na utaratibu wa kumbembeleza Allah tabaraka wa taala miezi sita ndani ya miezi sita yasaluna Allah jalla wa ala an yuballighum Ramadan wanambembeleza Allah subhanahu wa taala awadiri, awadirikishe mwezi mtukufu wa Ramadhan awajalie waadiriki Ramadhan, na inapoingia Ramadhani hawafanyi mchezo watu wanaweka kando shughuli zao wanaacha baadhi ya mambo waliokuwa kiafanya mpaka tunaona wanawachuoni wale waliokuwa na darsa wakiwadarsisha watu na hili ibada lakini ukiingia mwezi wa ramadhan Darsa wanazifunga fa yakbiluna ala kitabilah wanakielekea kitabu cha allah subhanahu wa taala tilawatan wa wa kwa kukisoma kitabu cha allah na kukipatia mazingatio na kuwaidhika. ndugu zangu katika imani sababu za hasara ni nyingi lakin makao ya khutba la yaktali tatwil hairuhusu kurefusha nimalizie na hii pointi moja miongoni mwa sababu za hasara ambazo zimekata sehemu kubwa ya umri wetu na ndani ya mwezi wa ramadhani inakuwa ni ashad ni hizi simu zetu ambazo zimekuwa ni neema na ni neema ndugu zangu katika imani kila mmoja anafahamu matumizi yake ya simu na ni kiasi gani cha muda unaochukuliwa na simu yake na hasa hasa baadhi ya mitandao baadhi ya mambo yaliyo kwenye simu anaweza mtu kuingia katika TikTok akajikuta saa nzima imekatika anatoka hapa anakwenda hapa anatazama hiki anatazama kile muda unaondoka lakini na mitandao iliyoshabihiana na hiyo ndugu zangu katika imani tujizoeze kuanzia hivi sasa kuwa mbali na simu zetu. utaratibu. Wako watu wameweka utaratibu kwamba muda huu ndiyo muda wangu wa kujibu message. Ataitazama simu, atajibu jumbe zilizoingia خلاص alafu anaiweka kando simu yake. Lakini kuna watu miongoni mwetu simu iko mkononi, sio mfukoni mkononi. Ili kila message itakayoingia ione kila simu itakaopigwa lazima apokee bali tunashuhudia hata katika ibada wako wengi miongoni mwa waislamu asalamu As alaykum warahmatullahi asalamu alaykum warahmatullahi kitu cha kwanza naangalia ni message gani iliingia katika simu hata dhikri baada salaha hajafanya mwezi wa ramadhani ndugu zangu ayyaman allah jalla wa ala nasema ni masiku machache ya kuhesabika hebu tujue thamani yake na tuyatumie vizuri ndugu zangu katika iman Lau kama tutataka kufahamu ni kiasi gani cha hasara tunayoipata katika Ramadhan yachukue maswali haya hivi sasa alafu utakuja kuyafanyia tathmini ndani ya Ramadhan au hata kuifanyia tathmini ramadhani yako iliyopita jambo la kwanza je unaisoma qurani kwa wingi kiasi gani qurani ndani ya mwezi wa ramadhani shahrul qurani mwezi wa qurani Umeisoma au unaisoma Qur'ani kwa wingi kiasi gani? Hili ni jambo la kwanza unaweza ukajipima. Lakini jambo la pili, je, umepupia kiasi gani kuswali swala za fardhi kwa jamaa kwa takbiratul ihram au unaswali tu kwa sababu umeswali mpaka umalize shughuli zako? au ni katika watu ambao adhana itakukuta msikitini ukiwa umekaa umeiandaa nafsi hizi sunanur rawatibu ndugu zangu tumewekewa ni visaidizi vya kuiandaa nafsi kuingia katika fardhi ukija msikitini mapema ukaswali sunna ambazo ni za kabla ya sala ukakaa ukimtaja Allah tabarak wa taala inapokimiwa sala nafsi yako imekesha simama sawa sawa lakini ndugu zangu katika imani Unaweza vile vile ukaiuliza nafsi yako na hasa kwa mwanamke. Hili nalo ni swali nalielekeza kwa kina mama ambao tunamuomba Allah Jalla waala awalipe kila laheri wanatufanyia mambo mengi ndani ya Ramadhan kama tulivyoeleza anaweza akamaliza kutoa yake nzima akiangaika watu watafutu nini. Lakini kuna jambo moja nikutana baisheni kinamama. Wakati unapokiandaa kile chakula elewa kwamba nayo hiyo ni ibada hudhurisha nia ya kupata malipo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ili utakapokiandaa kile chakula iwe ni sehemu yako ya ibada lakini vile vile katika mambo ya kutanabahi wakati ukifanya maandalizi yako haya unaweza pia ukautumia muda wako katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala hii ndiyo ibada ambayo Allah jalla wa ala ametupa kama niofa, ofa haihitaji pahala maalum haihitaji kaifia maalum tazama la vile vile jinsi ilivyokuwa dhikri ni nyepesi mtume alayhi salatu wassalam ametueleza katika jumla ya maneno mazuri anayoyapenda Allah Subhanahu wa Ta'ala maneno ambayo unaweza kusema popote kalimatani khafifatani 'ala al-lisan habibatani ila al-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al maneno mawili mepesi sana katika ulimi lakinaha nah thaqilatani fil mizan ni maneno mazito sana katika mizani Amtusiku ya mtu siku ya kiyama habibatani ila rahman allah subhanahu wa ta'ala anayependa mno subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim mtume akatusia la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah daima ulimi wako uwe ni wenye kumtaja allah subhanahu wa ta'ala ndugu yangu katika imani kupitia maswali haya unaweza ukafanya tathmin. kwamba ni kiasi gani cha hasara ambayo umekuwa ukiipata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani katika miezi iliyopita ili kusaidia Ramadhani hii iwe ni ya mfano pengine huenda ndio Ramadhani ya mwisho na la shak wako wengi miongoni mwetu ambao ramadhani hii itakuwa ni ramadhani yetu ya mwisho hebu tutengeneze pale Allah subhanahu wa ta'ala atakapokuwa ametupa fursa ya kuitumia ramadhani kuipata ramadhani tuitumie kama ni ramadhani ya kufanya sulhu baina yetu na Allah subhanahu wa ta'ala ili Allah tusamehe katika yale ambayo tumeyatanguliza katika maovu as'alullahu jalla wa ala bimanihi wa karamhi an yuballighana ramadhan wa an yarzukana siyamahu wa qiyamahu وان يجعلنا ممن يستفيدون في رمضان صلوا على نبيكم الكريم فقد امركم الله بذلك حيث قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم, وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم وتب علينا إنك انت التواب الرحيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفصوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله